Fredagsfrallan med Jan Holmbom presenteras av audio -video i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon, önskar Hits FM. Ah, god, morgon, god morgon och god morgon. Det är säsongspremiär för Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig Jan Holmbom. Och självklart, vi toppar första programmet med kanske de mest spännande gästerna. För hela den här hösten Nej äh, jag vet inte, det kanske kommer dyka upp ännu mer spännande gäster Men vi börjar ändå Med The Boss Varmt välkomna, hoppas frukosten smakar Med Jan Holborn. God morgon, önskar HitsFM HitsFM eh, nu är vi igång, vad kul, vad kul Och vilken fantastisk A augusti det har varit Jag har verkligen älskat augusti Sommaren tyckte jag, han liksom inte riktigt med sommaren Så var den över ja, Men så kom augusti och jag bara liksom Woho, gud så skönt och gött Jag hade en kompis eh, en stor del av sommaren Som heter inflammation. den kan jag faktiskt inte rekommendera eh Men jag fick en massa Latchu tabletter som jag som jag Så jag blev en riktigt trevlig kille bitvis men men ja, ni vet ju att jag vurmar ju för Landsbygden och jag har en liten jag tänkte jag skulle börja med en liten reflektion med anledning av just verkligheten. Hej. Står du, här står du och väntar sa jag. Jo, svarade den väntande. vad väntar du på? frågade jag bussen sa den väntande. "Bussen? Jag häpnade." "Jo", svarade den väntande. "Men det går väl ingen buss nu", sa jag. "Gick", svarade den väntande. "Gick", sa jag. "Jo, gick. Alltså det gick ingen buss. Nu går det?", sa den väntande och svängde lite med unika boxen som han höll i ena handen. Raslade lite lätt inne från lådan. men det som skulle kunna vara en äggmacka inslagen i smörpapper kasade från vägg till vägg. Ja, yes, så sa jag och tänkte. Eller är det skinka och ost. Jo, svarade den väntade. Nu, jag, nu kan jag äntligen åka kollektivt till jobbet. Men, men, vänta nu. Oh, så jag om du tänker på närtrafiken. Så kör inte den på månarna. Haha, <skar> skojar det där? <skar> log den väntande lite osäkert. Nej men det är dagens sanning, sa jag. Jag log inte. Utan jag försökte förs försök snarare se ut som en bistel regionalpolitiker. När jag fortsatte. Ja, det går helt enkelt inte att få ekonomi att köra närtrafiken på månarna. För då är alla fordon med än upptagna. Med att transportera andra hit och dit. Att det finns helt enkelt inte ekonomiskt utrymme för att även hantera er landsbygdsmänniskor. Och handen på hjärtat. Nu får vi skylla dig lite själv att du bosatte så otillgängligt. Men jag är ju född här, protesterade den väntade. Nu var jag så inne i rollen som ansvarstagande regionpolitiker att jag låtsades inte höra det där sista och älgade på. Ja men det går alldeles utmärkt att utnyttja närtrafikens oanade möjligheter mitt på dagen. Då finns det kapacitet i trafiksystemet. Det är faktiskt så att möjligheten att åka på dagtid utnyttjas i själva verket alldeles för lite av er bundläpp ja Det där sista om var inte alls tänkt som någon form av smädelse utan helt enkelt bara ett försök att framstå som lite folklig. Och lätta upp stämningen en smula. Som sagt, skynda dig ändå att lägga till. Mitt på dagen går det alldeles utmärkt att nyttja sig av närtrafikens förträfflighet. Mitt på dagen? Den väntan hade för länge sedan slutat svänga med lådan och stirrade nu stint på mig. Jo, svarade jag trevande och pressade fram ett, ett leende. Men, men mitt på dagen är jag ju på jobbet i stan, sa den väntande. Ja, så pass, sa jag och skruvade på mig. Det blev alldeles tyst. Till och med de fåglar som satt i de ännu nakna alarna tystnade. Ibland ett tystnad kvävande. Jag kippade efter andan. Där stod vi rakt upp och ner, mitt i kläderna. Jag måste ha drömt mig bort för jag, för jag märkte först inte att den väntande hade börjat gå hemåt. Det går! <här> Ropade jag lamt. Jo, svarade den väntande. Han vände sig om. Jag ska hem och hämta bilen. Jag ska åka till jobbet. Vill du ha skjutsch? Han väntade inte på svar utan började gå igen. – Gärna! ropade jag och sprang i fatt. Ja, – Det gäller att passa på att åka med när trafik bjuds. Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta. Två apor sitter på sin tron, vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om hon raketer Den ene skall är den andra har bara fransar kvar Hör så aporna gapas, kallar varandra apa Jag skrattar på folk alla sorger som leva leva och leva låter Jag har en spricka i min läpp så jag får börja gråta Papegojor står i långa en rad och hörs och näbbarna slamrar Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar Stor papegojan har en fin medalj, den har en vunnit i en batalj men den får vi inte skoja, lever vår pappegoja Världen har gått folk i händer knäpp av med mössor och hattar Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar Två tuppar runt i ring, boxar på truten Den ena tuppen går på en swing så nu från hon bära uten. den andra tuppen är mästar tuppröd och grann kammen upp hönorna Han i kör, han är en stor charmör Jag skrattar åt folk, alla sorger släpp leva och leva låta Jag har en spricka i min läpp och jag får börja gråta Hajarna plaskar i kupan kring, rivas slit och rycka Hajarnas konar rakt ingenting när de jagar efter sin lycka Där går en haj med guld i sitt gap, ligger och dåsar och släpper en rap Där går en haj matrona, trona, hon spar på varje krona Kanske har jag fått en knäpp men jag kan inte skratta åt det. Jag har en spricka i min läpp, var det för mig får låta vårt törterduvor sitter på en gren, vingarna kring varandra Värma sina knän i månens sken men skola vid det är klandra När törterduvorna har blivit kär, gör han inte en mask för när Romantik i hans föda, fruktansvärd är hans möda Sen nog att folk på denna tablo, det har du rätta greppen Jag kan väl le en smula också, för att jag har en spricka i läppen så här gott folk vi nu hunnit ha till den sista mannen på plan. Han har varken ben eller ärmar kvar, den stackars lilla van. År 1945 fick han en A-bomb på sitt hem. Men den kan man inte skämta med snart våra klokor klämta. Ni hör väl alla att klockan slår, men ni kan inte hitta klippen. Ja, tiden kommer och tiden går, och jag har en brygga i läppen. Nu mina vänner, nu, nu är det en nedsläpp faktiskt. Nu, nu börjar vi på allvar. Och jag är så himla glad att hälsa en fantastisk trio. Det blir ju en kedja det på något sätt tror jag. Va? Är inte så, är inte, jag är ju jätteinsatt på det här med hockey så det är därför jag har tagit hit det. För jag tänkte att jag skulle få se ljuset. Vi börjar med älst först då höll jag på att säga. Men det gör vi ju inte heller för kärleken. Källor... Ja, oh, skammar han nu. Jag tror han är äldre än vad du är. Varmt välkommen Leif Bork. Mm, tack så bra. Vad kul att du är här. Vilken tur att du tar din tid, för du har en viktig uppgift nu helgen. Ja, jag ska väl stå i båset där och skrika. försöka skrika och säga någonting, ja. Ah, eh, förbundskapten för damkronorna. Säger man damkronorna, eller är det, är det liksom... Eller, vad, vad ah, det är ju damlandslaget, men det är ju populära namnet, det är ju damkronorna, precis som tre kronor då är för herrarna. Ja, ah, just det. Det är fint tycker jag. Damkronor, det låter ju liksom. Det mm. låter ju drottningslikt. Ja, det låter bra. Jag ja. tycker det är ett bra namn. Ja, du är varmt välkommen. Mm, tack. Då, då, då, nu, nu har vi lämnat. Nu går vi över till skönheten. Ja. Ja. <laughs> så får du liksom lyssna själv liksom lägga ihop då. Va? Nu ska vi säga. Se. Sen säger ditt efternamn, är att Erika Gram. Är det så? Det stämmer Ja vad bra, varmt välkommen Erika du också Tack så mycket Och du är ju en damkrona trots att du inte har någonting på skallen så att säga Ja jag är en damkrona <laughs> Och berätta, vad, vad har du för position i, i landslaget? Jag är ytterforward i landslaget. Okej, och när man är ytterforward, då kan man spela på höger och vänster? Eller är man på en speciell sida också? Ja, man kan ju spela på olika sidor, men jag är faktiskt extremt vänsterforward. Jaha, för då, då skjuter du så. Nu visar det här bra radio. <här> är det så du skjuter då? Ja, precis. Ja. Jag skjuter vänster också. Nej, men jag spelar vänsterforward under väldigt många år, så att det, jag har som fastnat där. Okej, om man kan höra på din diftong att du är inte småländska i alla fall, utan... Nej, jag är Ångermanlänning. Ja, vad fint. Det är fint i Ångermanland. Jättefint är det. Ja. Kommer du ihåg Sundval? Kommer du ihåg här, Leif? han, Leif? Mm, ja, det gör jag. Ja, kan du inte sjunga den då? Nej. <laughs> Men om du börjar kanske jag kan hänga på. Ja, vi tar den lite senare. Ja, Erika, du är jättevarmt välkommen också. Och du har i sig en spännande historia. För du är... Eh, vi, vi återkommer till det. Ja, jättekul. Och sen har vi ju... Tranos Gretzky i också Kjell Pettersson Tjena Kjell, hej hey, tack. Hej. Vad kul att se dig Jaha, Det Är samma. Det bra? Är det bra? Aj, ja, men. Hur är det med iten nu för tiden? Ja, den hinner jag inte med <laughs> det, är, det, är, det, är, jag... det är bara hockey nu ja, ja, exakt. Ja. Och Kjell, vi ska, vi ska säga det, du, det, Anledningen till att, att De här bättre äh, Celebra personerna sitter i studion det är, det, är, det är du som har krigat in dem här ja. Aj, men. det är ja. några som hjälpt till <hå>? Ska du berätta, ska vi, ska vi börja nu så att ni tar fram era kalendrar mm. och så, så, så berättar källa. vad är det är som gäller nu? Varför, varför är de här här egentligen? Ja, de är här det är en oerhört viktig säsong nu för våra dom, <kronor>, kronor då med eh, OS som väntar ontörnet här i februari och de <kronor> ligger, ja, det ligger och nu, det är jord och tår så att eh, de kommer nu i helgen då med start idag och möta Tyskland, Finland och Ryssland. Ja, härligt. Och det är uppe på Brästorp. Ja, men stiga Arena. Stiga Arena. Och det är hockey då i dagarna tre. Ja, stämmer. Ja. Och det är klart att nu vill vi liksom att, att oss med Omnejd visar sitt intresse. Och, och dyker upp i hallen också. Ja, full hall vill vi ha. Full hall! I tre dagar. Ja. Tufft att säga full hall en fredags. Ja, Fredaget ja, är tråd och spora, tror jag kanske. Alltså ja, man kan folka det lite på, så. <laughs> det är bra. Ja. Det är så att ni säger ångmallar med en lapp på luckan. Ja. Det är rätt, ja, det, är bra. det är ett bra uttryck Det är verkligen modern Kina, tida, daglar, hår, Det är så. känns som att man var med en pilsnefilm Okej okay, ja. Ja, Vad kul, ja, ja, vad, vad, vad spännande vad, vad, tror vi om vår, vad tror vi om Sveriges Chanser nu i helgen då Leif Ja, det är ju starten på säsongen så att vi vill väl se vad motståndarna står någonstans och vad vi själva står någonstans men vi är optimistiska, vi vill ju naturligtvis vinna turneringen på hemmaplan här även om vi vet att motståndet är bra Ja, och vilka ska vi vara mest nervösa för och rädda för? Ja, Finland är ju det laget som är rankat högst av de här lagen som är här de är ju tredje lag i världen och har okay. gjort en väldigt bra säsong förra året och senaste åren varit ett lag som faktiskt kan utmana både Kanada och USA så att de, de är riktigt duktiga. På härsidan har ju, har ju mötena mot Finland varit alldeles, sådär, alldeles speciellt laddade. Är det samma sak på damsidan? Ja det kan man nog säga att det är. Det är möter ju varann väldigt ofta och många av de finska spelarna finns ju i STHL, alltså högsta ligan för, för damhockeyn också i Sverige så att man möter ju dem ofta och man känner dem väldigt väl och det är klart att man vill visa upp sig lite extra då. Ja det förstår man ju. Du, det jag funderar lite på, är du här med hela truppen då eller? Eller liksom... Ja, vi har väl kan vi säga 30-35 spelare som konkurrerar om de platserna vi har i, i damkronorna. Nu får vi ju spela med 20 utespelare och två målvakter okay. varje match. Va? Så att det är ju en konkurrens att komma med. Vi är här med 24 spelare nu, då, ett par stycken tjejer till då som vi inte får byta om idag men som vi har möjlighet att, att spela med imorgon då, om vi vill göra förändringar. Okay. Ja, okej. Ja. Och inför OS då? För, det, för det, det, hela den här uppladdningen pågår nu. Det är väl OS som är det, är, är det stora då? Eller, eller hur tänker man? Ja, OS är det stora målet. Det är ju det största man kan vara, vara med i idrottssammanhang. Och för eh, tjejerna i hocken är det ju absolut eh, det största i, i hela karriären att spela ett OS naturligtvis. Det är ju större än VM och det är ju större än också de inhemska serierna. Och för dig är det oceaner av tid kvar innan du liksom drar snöret och sätter eh, truppen till... Eller? Nej, oceaner av tider är inte. Vi har faktiskt lämnat en stor trupp redan som man gör, där för att de ska ah, okay. kunna märka upp tröjor och det är mycket administrativt ah, okay. och så vidare. Men det är ju kanske upp till 50 tjejer som man garderar upp då som är, kan bli aktuella. Och sen av dem så har man väl kanske en kärntrupp då som jag sa på 30-35 spelare, kanske som konkurrerar till slut om de platserna. Men man måste ju gardera sig ifall det blir skador och, och andra saker som händer så att man har andra tjejer beredda. Ja. Kan hoppa in ja, Erika känner du av konkurrensen Är du liksom sådär då? Är du säker på din plats Eller, eller hur tänker man ja, alltså, Du kanske får Leif hålla för öronen Lite <laughs> sådär, då, sådär Nej man ska nog aldrig vara säker på sin plats Utan det gäller att göra det hårda jobbet varje dag Och eh, tävla ute Och verkligen göra allt Så att eh, nej jag tror nog ingen känner att man har en säker plats Nej hur, hur är stämningen i laget då? Är, är, är, är det guldstämning i laget? Ja, just nu tycker jag vi är ganska bra och harmonisk stämning i vår grupp. Vi kommer från, vi är faktiskt fjärde gången vi träffas nu den här säsongen redan. Aha, så okej, att, så det, ni börjar liksom och, och team... Vad, ja, precis. Och sen är det väldigt många av oss som har varit med under några år här. så att, Jag tycker nog att vi har ganska bra och härlig stämning. och Många har gjort det hårda jobbet och vi, vi känns sammansvetsade. Ja. Om du om du Leif skulle beskriva Erika om, jag, om du skulle beskriva Erika som som hockeyspelare ja bra skidskåkare målgörare, oh. erfaren ledartyp utvecklats faktiskt de senaste åren tycker jag trots att hon har varit med ganska länge så har hon ja. utvecklats som spelare de senaste åren så att hon har de bästa åren framför sig. Härligt. Du vänder vi på, Eric, om du skulle beskriva Leif då. Eh, han är väldigt eh, rak och har ett tydligt ledarskap. Eh, han är ärlig och kan visa vad han vill och det är eh, tycker jag är bra som när man är i en grupp att man har en tydlig ledare och ett eh, rakt ledarskap. Ah, vad häftigt. Tydligt. Det låter ju som att du är hårt tuff som fan då. Det, det är sån en omskrivning för det, eller Leif, eller? Ja ibland så kan det ju vara det. Det gäller ju att ha en fast hand och ett varmt hjärta, vet du. Ja, <laughs> det är så. Det är rätt kul för det här med rakt, det är ju ingen nyhet för oss i Tranås, eller hur Kjell? Nej, nej, det kan vi. För det är faktiskt så att det är beteckningen på det ledarskap och det medarbetarskap som mm. gäller för Tranås kommun. Mm. Rakt där de här fyra bokstäverna står för respekt, <laughs> respekt, ansvar, ansvar kreativitet och tydlighet, Tydlig va? Precis. Tydligt. Så att ni fattar var ni har landat någonstans. Ni skulle kunna gå Massa kurser hos oss också, vi skulle kunna gå massa kurser hos er Ja du vet, det är lätt att snacka också Det är ju många som har såna där slogans liksom. Men sen gäller det att omsätta det i verkligheten ja. också Det är lite, kan vara lite svårare Så är det där. ju absolut Här har man nog lyckats till, till viss del Jag kan inte betygsätta det där helt och hållet Men, men absolut ja, Det är kul det jag funderar på jag, jag, varför, är man, varför är man Nu är du förbundskapten Det är din titel, eller inte så mm. jo. Men, men du är ju de facto tränare också eller Eller hur, eller hur funkar det där Ja alltså det heter ju förbundskapten och en head coach då ja. så att man är ju ben på isen och är ytterst ansvarig men sen har jag ju medarbetaren på isen. Vi har ju två stycken assisterande tränare och framförallt en assisterande tränare som står väldigt nära och som gör mycket av jobbet också. Mm. Men du har, varit, du har ju varit hockeytränare i gör många år eller hur? 50 år ja. 50 år mm. det, och det är få som vet att du är 137 <laughs> <laughs> Men det är den där Omega 3 och raska promenader här ja, ja. Nej, men, men det jag tänker på det är, så här, alltså det är ju så här En tränare är aldrig bättre Än den senaste matchen på något sätt Alltså minnet är ju kort mm. Det är ju kort ibland hos, Till och med hos fansen Men det är ju extremt kort i media Mm så hur, hur, hur pallar man liksom hur pa medgångarna, det, en del har ju svårt för medgångar också, men hur pallar man motgångarna? Alltså tänker man så, här liksom, för det blir ju oftast alltså sak och person är ju lite svårt mm. speciellt när man har en sån pipa som du har mm. som ibland så skulle du kanske ha svalt ett par gånger jag vet inte. Absolut det ja. sa redan min farsa jag är inte så bra på att lyssna på det här Nej men det gäller ju det att kunna leva med sina beslut va. Det gäller ju att kunna stå för sina beslut och ta beslut som man sen själv kan leva med. Det är ju inte detsamma som att man alltid gör rätt men det är ändå så att man kan stå för det i, i fortsättningen. Och, och, alltså i framtiden inför media, inför spelare, inför, inför andra. Och det har väl varit mitt, eh, min led, ledstjärna att jag ska försöka liksom, eh, ta ett beslut som jag själv tycker enligt min moral då är, är riktigt. Mm. Och som jag kan stå för och, och, det, och det funkar det då? Ja det funkar för mig Sen om det funkar för spelare Och för, ja. för andra det är, ju, det är ju inte alltid så För att eh, Som jag sa det är ju inte alltid Ett, ett i någon situationstecken Riktigt beslut man tar ja. Utan det är ju ett beslut som, som står för mig personligen ja. Men eh, det bygger ju på naturligtvis på Att man har förtroende i och Att man har förtroende för spelare, hos spelarna För att man ska kunna ta Tuffa beslut mm. Så att, men som sagt vad det gäller också att lyssna och, och ha det där varma hjärtat att, att de ser att man är en människa också liksom, och inte bara någon, någon ledare som, som pekar med hela handen och, och, och tar de här besluten Faktum är att det här är ett av de största problemen inom svensk ledarskap att man är, är så ibland så rädd för att ta beslut. För man tänker att och jag, vad jag än gör, jag får inte fatta fel beslut. Men då har man inte fattat vad beslutfattarna går ut på. Utan beslutfattarna bygger på att nu har jag tillräckligt för att fatta det här beslutet. Sen, om, sen får jag ta konsekvenserna om det blir rätt eller fel. Och blir det fel så går det faktiskt att ändra. En av mina absolut värsta uttryck bland svenska ledare är att vi sover på saken. Ungefär som att vi skulle vara bättre när vi sover som ledare. Det är ju direkt oroväckande. Ni lyssnar på Fredagsfrallan med Leif Bork och Erika Gra-gram jag, jag, jag har varit så nervös för att säga fel Så därför kommer jag säga fel hela tiden Och Kjell Pettersson som gäster i studion Och när vi kommer tillbaka efter musiken Då ska Erika få berätta någonting alldeles fantastiskt mm. means a long round watch this sunrise from be someone Jag kommer åt någon knapp där. Hör ni, fredagsfrallan eh, och vi pratar ishockey eh, men jag tänkte vända mig till dig Erika som är, är forward i, i, i Damlandslaget, i Damkronorna. Modo i din hemmaklubba. Det stämmer. Ja, oh, herregud. Så här sitter folk. Man blir alldeles nervös. Vänta, vänta, innan jag kommer till dig Erika, jag säga men Leif, du i Hammarby eller hur? Ja, det är Så. Men, men jag tänkte så här du SM-guld har du tagit det någon gång? Ja. Har du tagit SM-silver någon gång också? Ja. Vilket lag var det med? Jag minns inte nu. Det var något norr om stan där. Oh, Eller oh, på kulliga Djurgården. Vad var där i framgång. Ja, så är det. Och vi är duktiga i backhoppning, i fäktning. Julgården är duktiga på all idrott. Så då fick jag bara det. Så. Oh, oh, jag ja. jag backade lite där. Det var lite skönt att se. Ja. Nu, nu, ska vi, nu ska vi faktiskt bli lite allvarliga. Rika mitt i din hockeykarriär kan man ju säga. 2011 så var du ute och sprang. Mm. Löpt träna lite. Kan, du, kan vi inte ta historien därifrån? Jag skulle nog säga först att det var nästan i lite början av min hockeykarriär. Ah, Okej. Okay. Det var sommar 2011. Jag hade precis spelat mitt första AVM faktiskt. Med damkronorna då. Och jag var ute och sprang. Jag var utomlands faktiskt. I Grekland Och jag kände typ att det stack i ryggen och rumpan. Men jag tänkte inte så mycket på det då. Jag tänkte mest att det var typ... Värmen och kanske man var lite trött och sliten eh, Så att, eh, tänkte jag inte mer på det Men sen blev det värre och värre Och jag började få kraftig huvudvärk Och jag tappade känslan i baksida lår och rumpa Och ja, jag kunde inte lyfta fötterna riktigt Så efter typ två veckor från första symptomen Så, så ja, kände jag att någonting var lite galet mm. Och vad var för något då? Alltså för för, för, för, för det, blev, det blev värre och värre Ja, det var ju sommartider där och Det tog lång tid när man åkte in på sjukan Och åkte in och ut Och det var väldigt Åk hem, du måste vila, du har tränat för mycket Och mm. sådana grejer Men efter typ åtta veckor så, så kom de fram till att det var Guillain-Barreas nervsjukdom, det är ta, ta, ta, nervsjukdom det, ta det som... en gång till De som googlar Guillain-Barreas <laughs> nervsyndrom Det kan kanske säga okay, ja. Det är en sjukdom som sätter sig i det periferiska nervsystemet, det vill säga nervtrådarna. Och i mitt fall baksida, lår och rumpa då. Mm. Man kan säga ungefär att istället för att få ögonfluss eller någonting så att det sig på ögonen så sätter det sig på mina närrötter. Jag fick en inflammation i närrötterna. Vad va, va tänkte du då? Alltså, va... Ja, och Där och då tänkte jag väl bara att jag ville. Jag kunde inte gå själv. Jag... Kunde ju inte ta mig framåt nästan Så att jag tänkte väl mest där Att jag ville kunna leva som en vanlig människa igen För ah. att mitt i allting där så trodde de att jag hade MS Så att det var ju mm. Så att det var ju Där och då så var det inte mycket hockey kan jag säga Och du var 20 år? Ja jag var 20 år Ja mm. Och sen då? Sen så fick jag Jag kom faktiskt till en specialist i Umeå Som... Tog taget ganska fort där så fick jag vita friska blodkroppar Intravenöst i, i armen Under en vecka Och då efter typ dag fyra eller fem Så kände jag att gud jag lyfte mina fötter igen Eller faktiskt mamma som sa att herregud du kan ju gå bättre mm. Och då så, så hade Ja det svarat då Och då dagen efter När jag kände att det här kommer vända nu Då kände jag faktiskt att Nu ska jag tillbaka till rinken Och det var där det började den 6 augusti 2011 Ja ah, det är respekt ah. Visst det är det fantastiskt, vilken historia mm. och, så du, och så är du landslagsspelare Och Leif bara öste En massa sådana här <skratt> positiva ord runt dig Ja ah. det Ja ah. Vad häftigt Ja just nu, så det var ju som sagt Sex år sedan känns ah. som att det typ aldrig har hänt Nej. Och för mig så, det är ingen excuse för mig Det är ingenting jag liksom pratar om Att det här har hänt och bla bla bla Utan Nej. Um, det fanns bara en sak för mig Jag älskar att spela ishockey Och jag ville komma tillbaka till att spela ishockey Och jag har ett enormt driv för att jag tycker Att det är så himla roligt att spela Så um, det var självklart för mig um, Första gången vi gick på is där efter jag hade varit sjuk Så kunde jag knappt åka skridskor Men jag tänkte inte på, jag var bara frustrerad Över att alla åkte ifrån mig och uh -huh. Det fanns ju aldrig på kartan att Nej men jag åker sakta för att jag har varit lite sjuk Utan det var mer att nu ska jag åka fortare För att jag tänker åka om dem här snart igen Vad är det för kallas, tror jag det kallas för Ja man drar ju vissa erfarenheter När man är, ja. har motgångar i livet ja. också Så det kan nog vara en, en erfarenhet Som hon har nytta av nu på senare ja. tid Hur är det nu? Måste du liksom Hålla dig i schack eller är det borta? Eller, eller, det är, är helt borta ja. Det tog typ ett och ett halvt år efter Så, så kände jag ingenting utan det tog ett litet tag för kroppen Och det fick typ så här det pirrade typ I ja. ben och rumpan och jag fick lite så här domningar Och sånt men nu är det helt borta Så att det, det känns som sagt Som att det aldrig har hänt Ja, det är ju en fantastisk historia. Alltså, eller fantastiskt vilket jävla konstigt ord det, valde Men, mm -hmm. men, men, men det, det är ju ett bevis på det där liksom att det sista som lämnar människan det är hoppet. Och har man då liksom ett mål så, så betyder det väldigt mycket. Jag vet inte, du Kjell, du, du jobbar ju väldigt mycket med mål och så i, i, i allt det du gör. Alltså, kan du känna igen dig någonting i det här? Ja, jag känner igen mig jättemycket. Ja. Det, jag har ju en annan bakgrund då. Som du känner till ja. med vi elva syskon och vi har ju kämpat på ett annat sätt. Ja. Men jag känner absolut igen det här att man sätter en målbild och man blir som liksom en bubbla lite grann. Det är det spåret som gäller. Det är så. därför är det är så intressant som arbetsgivare att anställa elitidrottare. Eh, inte minst på säljuppdrag. De är fantastiska på det sättet. Jag har flera stycken som har, liksom har frågat så här. Ja, ge mig tre anledningar till varför de ska köpa det här. Och sen säg hur många jag ska sälja. Och så går de ut och gör det. Och, och, och man blir oerhört imponerad av det. För det finns liksom ett driv och, och en, en, en målbild som är fantastisk. Ja, stort grattis till dig att, att du tog det igenom det. Och stort grattis till Svensk Hockey. Ja? Som, som liksom får njuta av dig på, på isen. George Harrison. Jag Såg ni Beatles-dokumentären? Han dog, han, han dog ju däremot i cancer. Och jag tänkte på det. När Beatles-dokumentären visade. Han rökte fan på varenda bild de visade. Så att rök inte ungar. I got my mind set on you. I got my mind set. <skrattar> Ni lyssnar på Fredagsfrällan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 Summen byggd med med Janne Holm och med ert sällskap till frukostgröten Vi bjuder på kruska och annat fiberrikt material sådär, så där att det kan gå stärkt att jobbet nu, det är ju löning för er idag också, grattis! Va? Då blir det lite schysstare rödkjut så här på kvällen. Det är perfekt. Och sen får ni ha en riktigt trevlig helg. Och framförallt är det ju så, eller hur, Kjell? Den här helgen, den ska man tillbringa uppe på ishallen i Brostorp. I Stiga Arena. Stiga Arena. Ja, Som är där, va? Vad var det för gräsklippare i festen, Leif? <här> Jaha, en klipp på. Ja, en klipp på det var... fan huskvarna. Det är helt fel, <här> alltså. Kan, då. Följ mig på Instagram, för jag har en klipp och jävel som jag har lagt ut en massa bilder på. Hur fan kan man bygga en gräsklippare med förgasar i plast? Och så sen klipp klippor är så jävla bra. Stiga, Stiga, Stiga! Kjell, nu ska vi prata Stiga Arena. Ja. Där fick han borken då. Ja, precis, <laughs> jag tänkte att Hammarbyar var det värsta, men han har ju bara en klippogägare också. Ja, ja Kjell. Ja. ja, som sagt. Stiga Arena idag börjar det klockan 16. Då trycker vi igånget och äh, då är det Finland Ryssland och klockan 19 då samlas alla för då är Sverige på gång mot äh, Tyskland. Aha. Hur är, hur är tyska Leif? De är bra, de har blivit bättre de senaste åren framförallt och äh, vi fick styrk mot dem i senaste VM i 3 och, Aha, okay. och äh, de är riktigt på uppgång. De är bland annat... Äh, en del sponsrade eller anställda delvis av armen i Tyskland så att eh, Aha, de har okay. eh, alltså Damåken generellt sett har växt väldigt mycket och det är många länder som nu kommer, Tyskland är ett Tjeckien är ett annat och det, det finns flera så att eh, konkurrensen är ganska tuff faktiskt jag kom ju in i det här ganska sent 2013 och hade ingen aning om någonting men jag har ju upptäckt att det är en väldigt eh, konkurrensutsatt eh, värld med 38 nationer som spelar va, men jag, jag, jag, jag, jag följer inte allt sådär va men man, man, man, man, ibland kommer det så konstiga diskussioner om damidrott versus herridrott och, och jag har aldrig riktigt riktigt fattat det där va? Däremot så när man jag tittar gärna på jag tittar gärna på damfotboll jag tycker bara det är så konstigt men jag tittar på fotbollen enkelt i för jag tycker det är mycket mer öppet spel alltså roligare att se Eh, Hocken har inte jag följt så mycket. Kan man, kan man, kan man säga någonting om. Om, kan man, om man gör en jämförelse där. Är det, är liksom, är det ett mer öppet spel I, i Hocken? Vad säger du, Erika, som, som spelar är det... Ja, det är ju lite annorlunda. F får ni tacklas säga. Så, så? Nej, klassie... vi tacklas ju inte utan det, det har vi aldrig gjort. Nej. Slås ni då? <laughs> ja, det händer faktiskt ibland. <laughs> ja, vi gör det, lite... Alltså. Ja, ja. Lite ja. slag på gallerna. Ja. Nej, men, jo, men jag tycker väl att det är ett annat spel. Det är ju lite mer passningar och lite mer kombinationer och sådär. hocken har ju blivit så, eller hokken överlag har blivit så otroligt mycket bättre än många år sedan. Så ja. att, där är det oftast ett pass när någon smäller eller någon tackling. Och, ja. Så det är ju lite ett annorlunda spel. Mm. Absolut. Har du några? Och så? Ja, den, är fart, den är fartigare den är mer situationsfylld det händer saker hela tiden tack vare att den inte är lika fysiskt så blir den ju lite öppnare precis som du sa att fotbollen var så att det går eh, ganska fort idag där ute för för tjejerna och, och tekniken är ju på väg framåt enormt mycket. Mm. Så att, eh, det är väldigt underhållande att se dem. Eh, det låter ju som att är det liksom, för det är ju inget kul att se någon gröjsa Ner i ett hörn liksom, och, och, och, Nej, och de, gröj, de gröjsar ibland också men alltså, men de eh, det? ja alltså Erika har inte helt rätt. Vad betyder det gröjsa förresten? Ah, det, det är, är lite det pushing and och <laughs> <att det, men, laughs> ja. ja. Men eh, hon har inte helt rätt när hon säger att det inte är en tackling. Det är ja. faktiskt ganska fysiskt också. Ja. Man, man får tacklas i hockey, Rika. I ja. Samma åkriktning. Samma ja. åkriktning. Ja, men okay. inte när du möts i olika åkriktningar. Ja, det. Och, det och det är väl jävla bra. Det är ju som man får knuffas lite i trafiken, men inte fronta. <laughs> Nej, men alltså, det, där, det är en ganska viktig diskussion tycker jag. För att många säger, och inte minst bland herrarna, att, att damerna ska ha tacklingar så att det ska bli lika. Men jag tycker, när jag tänkte efter lite mer själv på det, att. Det är lite unikt med, med damerna som har sin, sin regelbok där. Uh -huh. Annars blir vi ju bara en kopia av herrarna. Uh -huh. Och vi ska ju, om man ska sälja och marknadsföra socken så ska ju den vara lite unik uh -huh. på, på det sättet. Så det blir lite annorlunda ishockey. Fart och teknik, det, det är, liksom, är underhållning för mig. Exakt. Uh -huh. Och jag vill fylla i, jag har följt i både band hockey och fotboll uh -huh. i många år för mig, jag ser mycket hellre live damer. Ja men alltså, visst är det så. Ja, och det är just det här att jag tycker det är, det är kul med det spelet. Ja. Det är fort, det är kul. Och på något sätt påminner det om jag backar när den själv spelade bakåt. När det inte var så där mycket tacklingar så alltså, här i drottningen idag. Jag du menar när hockey var en vintersport som spelades utomhus? Ja, exakt. exakt. <laughs> det knarrade på läckaren när ja. det ja. Nej men just det här, jag, jag tycker... Passa på alla nu som hörde upp och tittar, det är jättebra idrott. Vad sa vi nu då Kjell? I kväll så lirar Sverige 19, va? Mm. Då, då, då, då ska det vara fullt i lådan. Mm. Och sen imorgon, och då var det Tyskland och sen imorgon möter ni Finnarna mm. och Esa Pejte får dig mm. övertäckas. Nej, det stämmer. Ja, ja Esa kanske inte ja. heter, ah. men jäm, jämn <skratt> infrastruktur. Ja, ja, ja. ja, du ser. Och, och, och det, den matchen det, det är också, ni har en scenmatch där också eller sen 17-0, det är en kanontid för att gå på hockey en mm. ja. Och sen ryssarna, hur, då, jag trodde ryssarna var brutalt bra alltså. Ryssarna är brutalt bra. Tekniska lite annorlunda tekniken än vad vi möter när vi möter Finland och Tyskland och, och andra lag. Väldigt individuellt skickliga. Det kan hända i stort sett vad som helst. Lite oförutsägbara. Så att de är duktiga. Ja. Erik, har du lärt dig liksom stick och brinn på tyska, finska och ryska som man väser i mungiparna och sånt där? Ja. Nej men jag kan säga att jag med Finland som många gånger Så jag typ kan sjunga deras nationalsång och det, det var lite deprimerande Faktiskt oh, eller hur Det var jävla ingen vinnarskalle, Det må jag säga vet du ja? men, men, men varsågod sjung Nej är inte idag Jag sparar det <laughs> ah, kul. Ah, Och sen är det, sen är det Prisutdelning och, och stort Ja, ah. Absolut mm. och, um, Lite kuriosa runt det Kan berätta att vi har ju fyllt I våra hoteller i tronos. Okay. Och igår när jag kom och åkte vid klockan 11 så mötte jag hela räddningstjänst och lite till som åker upp i våra, våra stad och utspringer brandmännen in med tuber på stad oh fan. och så får jag höra det brinner i stadshotellet och min första tanke var att jag har 75 oh. hockeyspelare och ledare För då har vi ju två lag som ligger där. Ja ah, ja. Men nu, nu löste det sig bra men <coughs> det hade varit en Det var borken som ja. låg och rötte ja, i sig. Ja, precis. Ja, det var fel <laughs> det där alltså. Det ja. hände jag lite. Det var rys ryska ledare var ruska leda. Ja, det kan täcka. Ja, de, de, de, de brukar ha, de brukar vara ute på Ja, jag kan inte pauserna, senare, och Sen har jag ju någon där tandborstmuggarna med med genomskinligt <laughs> vatt skäi också. Ja, det är en schyssta pajsare. Ja, men du, nu är det Leif kan inte du ta med oss nu, för nu, nu är det ju liksom, vad sa vi nu, det är matchstart klockan 19 kväll för er mm. Kan du inte ta med oss, vad händer under dagen här, här i det svenska landsdaget? Jag tjejerna är väl på väg upp nu och eh, går en promenad som vi alltid gör före frukost för att komma igång lite med kropparna och vara lite fräschat när vi går och checkar frukost Som vi gör alldeles strax, eh, så när rika och jag kommer upp så är det frukost Sen efter det så är det teorigenomgång i ungefär 45 minuter. Sen åker vi till hallen direkt efter det. Tränar i en halvtimme. Eh, kommer hem. Eh, käkar lunch. Och eh, sen är det vila i 2-3 timmar kan man säga. Sen är det lite mellanmål innan vi åker till, till hallen och, och förbereder matchen. Det gör man ungefär två timmar före match. Mm. Så att eh, nu är ju Fokus liksom på, på matchen. Det är det det gäller. Tidigare fokus lega mer på träningen och, och temat för träningen. Okej. Okay. Du, Erika, hur, om, ta, ta, ta oss med din dag. Alltså, hur, hur, gör, du, hur, hur gör du? Jag förstår ju att du är med på allt det här. Men... Ja. Eh, när vi kommer till Hallen har vi nära förmiddagsträningen eller matchvärmningen då. Eh, så vi brukar ju. Jogga upp innan den och när jag är här på morgonen och sånt brukar jag så mycket rörlighet för att komma igång. och Sen är vi en stund på is, går igenom lite grejer och blöter ner grejerna och, och ja, laddar. och Sen joggar vi ner och duscha och, och käka och sen är det väldigt individuellt. hur Vissa vill vila längre på dagen, vissa vill röra på sig mer, kanske gå ut och ta en promenad eller... ja socialisera sig eller göra någonting så att det, det är väldigt individuellt hur man förbereder sig till match. Mm. Du då? Var, var, är du en sån där som är du sån där Norrländ så att du går in i det själv? Nej, absolut <laughs> inte. Jag sitter gärna kvar på lunchen och, och surrar lite grann och sen så kan jag lägga mig och läsa någonting ibland. Jag brukar ha en tidning eller bok eller någonting med mig och sen jag är inte en sån som vill ligga och sova i två, tre timmar utan jag kan ta en liten näp på 20 minuter och varva ner och ligga och fundera lite men Rör mig gärna ganska mycket. Ja, vad spännande. Hon Hörrni... är. Stort lycka till nu då Så håller vi tummarna Och så ser vi till att vi fyller hallen Och det är ju, det är ju fantastiskt nu Är det inte konstdrakan nu i, i morgonkäll va ja, ja, det Så är det ju är ju perfekt så man, Här kan man ju då välja in från hela regionen Och, och se uh, konst uh, Tre kilometer konst Längs med Storgatan Och sen vinglar man upp och, och, och njuter av hockey Vilken höjdar Helg ni har framför er kära Tranansbor Det är ju alldeles alldeles fantastiskt Ja, ja, vi måste säga grattis till Östersund också. Va? Mm, mm, Helt fan, vad kul. Och jag hörde igår, jävla spännande, jätterolig grej hörde jag. På radion, de, de har en kulturcoach eh, eller något sånt där I, eh, i Östersund. De har ett alldeles speciellt koncept där de eh, använder sina spelare. Eh, Sagnar man för Östersund så ska man vara med i ett antal kulturprojekt också. Så de har dansat ballett och nu håller de på att förkåra sig runt Eh, samisk kultur och, och de, de har skrivit böcker och massa spännande grejer för att liksom få, få ja, den, bort den här stereotypbilden av idrottaren som någon som ser ut som Björn Borg med tätt sittande ögon och läser buster, utan att utan liksom vara en, en, en kulturell människa också och de gör det för att vinna matcher, det tyckte jag var fint. Har du några sån planer för ballett? Bork Svansjön Jag tror det skulle bli ganska bra faktiskt med, med damkronorna men mm. jag gillar ju sånt där också att man, man skaffar sig en ganska bred bas som person för att ja, avlasta för att tänka på andra saker för att bli en bredare människa det tror jag också är bra när man håller på med toppidrott. Spännande då ser vi fram emot att det kommer hända en massa sådana spännande saker också. Ja, ditt problem är väl att du har så lite tid med tjejerna i förhållande till eller? Ja det är ju klubbarnas Spelare ja. alltså, Vi lånar ju ja. spelarna av klubbarna Så alltså, det blir ju inte som ett klubbengagemang Men vi är ju samlade 85 dagar under en säsong Ja så men att det vi... är så pass ändå ja, ja, så ja, så men pass Då pass ändå. kan man ju både dansa ballett och skriva böcker ju ja. Ja. ocean av tid <laughs> Även där <laughs> Bra, Hörrni, nu nu ska vi tävla vi kan inte liksom, vi kan inte ha, och vet ni kära lyssnare, en favorit är tillbaka, pest eller kula Det funkar på det här sättet, det är fem omgångar, ni tävlar mot varandra, ni ska alla lämna svar in. Och, och det, ni får välja mellan två saker, och jag avgör, ja, det är som konståkning ungefär, det är en bedömningssport. Ja. Och den som vinner, vinner en hel kasse fylld med ära. Ja, det är så, Bara en sån grej va? Är ni med? Ja, ja. Ja, jag tror vi börjar med att vi, vi faktiskt själv får börja. Vi går så. Mm. Ja, eh, morgon eller kväll? Eh, morgon. Erika. Kväll. Dave. Kväll. Ja, ja, grattis. Det här är ju fan morgontid <laughs> i Radio RadioTok. Och ni säger kväll, tack ska du ha. Och ja. ja, du leder käll, hur känns det? Ja, jag känns ja, jättebra. Som vanligt. Det. Ja, det är vi sa. Ja, då går vi åt andra hållet, omgång två. Vi spelar pest eller kolera? Hif eller div Hif. Dif. Hif. Grattis Erika! Oj, oj, oj. Uh, oh. Och får ni borsta tänderna sen ordentligt? Fy! Uh, uh. Ja. Och ni som inte vet vad det är för någonting, ni får googla på det då va? Uh, då är det Erika som börjar nu. Hund eller katt? Hund. Känner Hund. Katt. Oh, och det här får alla rätt. För tycker man om djur så får man på i här omgången. Jättefantastiskt. Har du ja, katt? Men jag var ju ensam nu. Då skulle ju jag vinna. Jag, jag var ju smart när de sa ju hund och jag så katt. Ja, men jag är ju domare vet du. Det. Ska du gå ur redan här, här redan eller? Har, har du varit med om det att du har, blivit, att du har fått gå upp och sätta på Nej, läktaren? Nej, inte vad på kan påminna mig. ju, du, det får vi nog googla på. Har du katt Leif? Nej, nej, vi har äh? inte katt, men jag äh? har väl växt upp lite grann med katter på landet. Ja, okej. En hund har vi haft. Ja, ja, jag jag sa katt. Ja, men därför att jag gillar kattet. Ja, ja, men då du... Ja. Men du vann ju, fast du vann ju tillsammans med de andra. Jag tror faktiskt att det är så att... Jag har inte hållit räkningen, men jag tror att Kjell <laughs> Nu är vi på näst sista omgången. Ja, då börjar vi med i Kjell. Plastpåse eller papperskasse? <laughs> papperskasse. <laughs> ja plastpåse. Om jag nu säger papperskasse då vinner ju rika. Och säger jag plastpåse så vinner ju <laughs> <laughs> Jag svär det. Ja, ja, nej jag säger miljövänlig. Miljö, ja, nej jag är miljövänlig jag säger papperskasse. Och ja, det är ju faktiskt så att nu ska vi försöka välja papperskassar. Jag vet inte om de har följt med om den här plastdebatten så att så att, jag har följt med Men jag kände att Jag tycker, jag tycker det är mycket skönare Att bära plastkassor Så då säger jag plastkassor Ja det är, rätt, det är helt rätt Det är helt rätt Men, men du torskar ju på det ja, jag, jag tror du ville vinna spelet Men det är ju fär Okej okay. Nu är vi avslutande då Lef, får du börja då Okej okay. är, du, är du bekväm? Nej Nej Powerplay eller boxplay? <laughs> Ja jag ansvarar ju för boxplay i, i, i coachningen så att jag får slå ett slag för boxplay ja. Jag säger powerplay ja, Som forward. Boxplay. Ja gammal back Det får ni rätta allihopa för Men, men visst är det så alltså det, det, det räcker inte med att vara duktig i powerplay Man måste vara duktig i boxplay också Ja, man har ju pucken 50% och motståndarna har pucken 50% så det är ju lika viktigt att vara bra i försvar som anfall. Ja. Hörrni, Leif, Erika och Kjell, stort tack för att ni tog er tid. Hoppas det blir ett jättebra evenemang i Tranås. Och eh, Toy Toy, så håller vi tummarna för, för svenska damlandslaget. för tycker det är lite så också. Där? Så du är nog hammarby i botten. Jag tycker det är mycket hammar vi snabbt och nu det, det, här, det går ju att klippa i det här. Och ni som missade det här, tänkte, fars, hur ni missar det? Då lyssnar ni på reprisen som går på söndag klockan 10. Eller så, så googlar ni reda på podcasten. För det här kommer ligga ut i eten forever, bara så du vet. det <skratt> <skratt> Hörrni, ni Tack så mycket. Ha det bra. sköt om. Er. Och som vanligt skickar jag med ett ord för dagen Varför Och det är dåligt som jag skickar med den För jag tycker det är så kul Och lite göteborgare här också så. Här. Varför går i lera och sörja När du kan vara ute på isen Och ha det glatt Sköt om er så hörs vi igen Hej